Julian, Dick, Anne und George und Tim wie der Hund Ja yeah. So, so und ihr vier samt Hund wollt also nach Cornwall und dazu auch noch nach Tramon Na, da habt ihr es ja gleich geschafft Da müsst ihr vorsichtig sein beim Baden Die Küste von Cornwall ist gefährlich und die See hungrig Oh, Sie kennen Tramon? Ist es dort hübsch? Hübsch? Das kann ich nicht so sagen. Ich war nur einmal dort mit meinem Onkel zum Fischen. Ziemlich einsame Gegend. Kein Badebetrieb, kein Kurort, keine Konzerte, kein Kino. Noch nicht einmal ein bisschen Eis für euch. <lacht> Macht nichts. Verzichten wir diesmal aufs Eis. Hauptsache, wir können baden, fischen und mit dem Rad unterwegs sein. Ja. Das ist doch dein Geschmack, Zini, was? <lacht> Komm, wir müssen aussteigen. Na dann, viel Spaß. Danke. Wiedersehen, Ich, ich kümmere mich um die Regen. Zum Gut Tremannon ging es bergan. Wahrhaftig kein Vergnügen bei der Hitze. Erleichtert atmeten George und Anne, Dick und Julian auf, als sie endlich durch das offene Tor fuhren. Timmy kam frisch und munter hinter ihnen her. Vier Hunde stürzten ihnen mit lautem Gebell entgegen. Aber da erschien schon eine kleine, rundliche Frau mit strahlendem Gesicht in der Tür des Gutshauses. Geht weg, geht weg, Ben, Brunner, hierher, hierher. Es ist gut, Nelly, es ist gut, ruhig, Willi. Ihr braucht keine Angst zu haben, Kinder. Das ist so ihre Art, Gäste zu begrüßen. Kommt nur herein, ihr werdet hungrig sein und durstig. Der Tee wartet schon auf euch. Schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. herrlich, mir hängt der Magen schon bis auf die Füße. Oh, sieh doch nur den Quark, die reinste Sahne und diese Obsttorte. Soll das alles für uns sein? Aber ja, oh, oh. ich weiß doch, wie hungrig Kinder sind. Oh, ja, meine toll. sieben sind jetzt oh. alle aus dem Haus und verheiratet. Oh. Und deshalb freue ich mich, wenn ich wieder mal jemanden verwöhnen kann. Schön. Von draußen näherten sich Schritte. Der Gutsherr kam herein. Voller Ehrfurcht und Staunen starrten die vier ihn an. Er war der seltsamste Mann, den sie je gesehen hatten. Riesig, breit gebaut und braun wie ein Indianer. Er schüttelte einem nach dem anderen die Hand, sagte kein Wort, sondern begann sofort, sich mit großem Eifer dem Essen zu widmen. Die Scheuner kommen diese Woche noch, ihr Kinder. Dann wird was los sein hier. Die Scheune? Ja, wer ist das? Ja, es sind fahrende Leute, die durch die Gegend ziehen und ihre Vorstellungen in Scheunen geben. Oh. Eine besondere Attraktion für uns, wo wir doch im Umkreis von Meilen nicht mal ein Kino haben. Ja. <lacht> Über das Pferd Klopper werdet ihr euch besonders freuen. Ja. <lacht> Nein, das macht Sachen. Wie es sich hinsetzt und die Beine übereinander schlägt. <lacht> Na, ihr werdet es hier schon sehen. Es muss fabelhaft sein, so durch die Gegend zu ziehen. Immer woanders aufzutreten. ...und sich bewundern zu lassen. Ja, was meint ihr, wie die Leute überall Mund und Nase aufsperren? <lacht> ihr werdet schon erleben. Nach dem wunderbaren Essen schlenderten die Kinder hinaus auf den Gutshof. Sie mussten unbedingt alles besichtigen. Ein kleiner, schmutziger Junge, barfuß mit zerzaustem Haar, lief hinter Ennen her. Wie ein Schatten folgte er ihnen überall hin, sah ihnen bei allem, was sie taten, neugierig zu... Hey, Ann, wen hast du denn da aufgegabelt? Er war plötzlich da und ist nicht mehr abzuschütteln, wie eine Klette. Er fällt mir langsam auf die Nerven. Hey, geh nach Hause, verstanden? Lauf, hopp, hopp, verschwinde! Stört er euch? Er ist neugierig wie ein Äffchen. Geh nach Hause, Jen. Nimm das Kuchenpaket mit für deinen Großvater. Und hier ist auch was für dich. Nanu, wo ist der denn geblieben? So eine ulkige kleine Vogelscheuche. Mit dem Kuchenpaket ist der schnell abgeflitzt. Mm, er ist ein armer kleiner Kerl und hat niemanden außer seinem alten Großvater oh. und seinen Schafhirten. Dort hinter dem Hügel steht die Hütte. Ihr müsst ihn mal besuchen. Mhm. Sein Vater war einer der berüchtigten Strandräuber. Der alte Mann kennt viele seltsame Geschichten aus diesen finsteren Zeiten. Oh, klar, das machen wir. Ich hatte ganz vergessen, dass die Küste von Cornwall ein Jagdgebiet der Strandräuber war. Sie gaben Leuchtsignale, die die Schiffe auf die Riffe lockten, damit sie zerschellten, nicht wahr? Ja, und dann roberten sie die Wracks aus, ohne sich um die Ertrinkenden zu kümmern. Das waren schlimme Zeiten. Wie lange fährt man eigentlich mit dem Rad bis ans Meer, Miss Regent? Oh, Knapp zehn Minuten. Aber ihr fahrt wohl besser erst morgen. Na ja, gut. <lacht> Als die fünf Freunde am nächsten Morgen den schmalen, steinigen Strand entlang liefen, wunderten sie sich, dass das Meer jenseits der Riffe ruhig und spiegelglatt lag und nur dort, wo es sich an ihnen brach, in Aufruhr geriet. Nein, hier konnten sie unmöglich baden. Sie liefen ein Stück weiter bis zu einer von hohen Felsen eingeschlossenen Bucht. Hier können wir prima baden. Ja. Aber, halt dich, ist verflickst noch mal. Stimmt. <lacht> hey, streckst dich so. Hör mal auf. Ja. Aufregend. Eine Höhle nach der anderen. Und eine schöner als die andere. Wahrscheinlich werden sie bei Flut mannshoch unter Wasser stehen. Ach du meine Güte. Was sehen meine Augen? Was denn? Ist das nicht der kleine Teufel, dieser Jan? Wo oh. denn? Da drüben, hinter dem Felsen. Hinter dem, der ganz grün von Nein. Tank ist. Ach, klar ist er das schon wieder. Wie kommt er denn so schnell hierher? Er muss den ganzen wissen. Weg gerannt sein. Und er hat uns tatsächlich gefunden. Na, viel Spaß. Wir verschwinden jedenfalls jetzt. Es ist höchste Zeit, die Flut kommt. Mensch, der Bengel ist ja verrückt. Glaubt ihr, dass er mit Ebbe und Flut Bescheid weiß? Natürlich. Ja. Aber wir können uns ja noch einmal oben auf unseren Platz setzen und auf ihn warten. Da muss er ja auf alle Fälle vorbeilaufen. Es ist der einzige Weg, den es gibt. Also kommt. Oh, setzen wir uns ja. hier hin. Ja. Es ist noch etwas Kuchen im Korb. Ah, oh. schön. <lacht> Macht es euch bequem. Ja. <lacht> <lacht> hm. Sagt mal, Jen ist immer noch nicht da. Es wird ihm doch nicht zugestoßen sein. Ja. Nasse Füße hat er sich bestimmt geholt, mhm. wenn er noch da unten ist. Wir wollen mal nachsehen. Das finde ich auch besser. Er geht mir zwar furchtbar auf die Nerven, mhm. aber deshalb trinken möchte ich schließlich auch nicht. Genau. Der ganze Strand ist ja verschwunden. In der Höhle, die wir vorhin untersucht haben, steht schon das Wasser. Und was ist mit Jen? An uns vorbeigekommen ist er bestimmt mhm. nicht. Wo ist er nur geblieben? Beachtung! zurück, eine Riesenwelle! Ah. Der ganze Strand und auch die niedrig gelegenen Höhlen sind völlig überflutet. Der Kleine wird doch nicht ertrunken sein. Er ist doch hier zu Hause und die Küste kennt er bestimmt. Wir müssen sofort umkehren. Es ist hier zu gefährlich. Ja. Sie stiegen auf ihre Räder und Tim lief nebenher. Keiner sprach ein Wort. Alle sorgten sich um Jen. Sehen, was ganz interessantes? Was ja, denn? Dort, bei der alten Eiche. Oh, Jen! Yeah, wie kommst du denn auf einmal hierher? Das, das möchte ich auch gern wissen. Wie bist du vom Strand weggekommen? Etwa an den Klippen hochgeklettert? Uh -huh. Nein, ich bin den Strandräuberweg gegangen. Den hat Großvater mir gezeigt. Habt ihr das gehört? Weg? Den Strandräuberweg ist er gegangen. Was ist denn das nun wieder, Jen? Den Weg sehen wir uns an. Wir müssen unbedingt mal zu deinem Großvater. Wer weiß, was der uns alles erzählen kann. Mhm. Komm her, Jen. Halt die Hand auf. Magst du Sahnebonbons? Ha, und wie? Hier, kannst alle haben. Kommt ihr denn mit zum Großvater? Erwartet auf mich. Jetzt nicht, Jen. Morgen Nachmittag. Hol uns dann ab, ja? Okay, mach ich. Tschüss. Es war ein langer Weg bis zur Hütte des Schafhirten. Jen strahlte vor Stolz, dass er sie führen durfte. Der alte Schafhirt saß auf einer Bank vor seiner Hütte und rauchte seine Pfeife. Er war klein und sein Gesicht war so runzlig wie ein zu lange gelagerter Apfel. Er sah nett aus und die Kinder mochten ihn sofort. Es ist nicht so böse, als dass Menschen es nicht tun. Wenn ich an meinen Vater denke... Er, er ging zwar zur Kirche und nahm mich auch mit, ja, das tat er aber. Er war derjenige, der nachts das falsche Licht anzündete und Männer ausschickte, um zu beobachten, ob Schiffe kamen und auf die Riffe liefen. Waren Sie auch mal dabei, als das passierte? Ja, ich war dabei. Das arme Schiff, es stöhnte wie ein lebendiges Wesen, als es in Stücke brach. Ich musste die Laterne halten. Am nächsten Tag musste ich wieder mit hinunter an die Küste und mithelfen, das Strandgut zu bergen. Gott weiß, wie viele Menschen in dieser Nacht ertranken und... Oh, hören Sie auf! Entsetzlich! Sie werden froh sein, dass es das alles vorbei ist. Das Licht leuchtet noch immer in finsteren, stürmischen Nächten. Dort im Turm, in dem die Krähen hausen. Dreimal in diesem Jahr habe ich es gesehen. Ich sage euch, es brennt wieder. Wie damals... Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und ich sage euch, es bedeutet nichts Gutes. Ich habe es auch gesehen. Du hältst den Mund. Du hast das Licht niemals gesehen. Schläfst doch wie ein Murmeltier. Ich habe es aber doch gesehen. Wissen Sie etwas über den geheimen Strandräuberweg, der vom Land zu den Höhlen führen soll? Ja, aber das ist ein Geheimnis. Durch meinen Vater kannte ich ihn und ich habe geschworen, niemals etwas zu verraten. Aber Jan hat uns doch erzählt, dass Sie ihm den Weg gezeigt haben. Hm. Dieser kleine Stromer weiß von nichts. Vielleicht hat er einmal darüber reden hören. Das ist alles. Oh, wie schade. Wir müssen jetzt gehen. Es ist ein ziemlich weiter Weg zurück. Vielen Dank. Wahrscheinlich sind Sie ganz froh, dass Sie uns jetzt loswerden und Ihr Pfeifchen in Ruhe rauchen können. Ja, das bin ich. Am liebsten sitze ich hier alleine und mache mir so meine Gedanken. Wiedersehen, bis wiedersehen, bald. Wiedersehen. wiedersehen. Ja, den Weg finden wir jetzt allein zurück. <lacht> Eine große schwarze Wolkenwand da hinten. Wir bekommen bestimmt ein Gewitter. Das ist doch kein Wunder nach dieser Hitze. Ein Gewitter? Und das Licht brennt nur in stürmischen Nächten. Julian, glaubst du, dass es heute Nacht vielleicht brennt? Wer weiß. Können wir nicht hingehen und nachsehen? Glaubst du wirklich, dass es noch Strandräuber gibt? Nein, bis jetzt habe ich es nicht geglaubt. Aber die Sache mit dem Licht ist komisch. Das müssen wir unbedingt untersuchen. <lacht> Es stürmte und gewitterte die halbe Nacht. Die Mädchen hörten es nicht. Doch Dick und Julien konnten nicht einschlafen und warfen sich unruhig hin und her. Dick, lass uns aufstehen. Es hat aufgehört zu regnen. Lass uns gehen und nachsehen, ob das Licht brennt. Einverstanden. Ich kann sowieso nicht schlafen. Ich nehme meine Taschenlampe mit. Okay. Sie schlichen über den Gutshof bis an den Zaun. Dort kletterten sie hinüber. Ein leichter Regen setzte ein. Hast du das gehört? Hustete da nicht jemand? Vielleicht war es eins von den Schafen. Ich hab mal einen alten Bockhusten hören. Das klang genauso wie das Husten von Onkel Quentin. <lacht> genauso hohl und traurig. Blödsinn, das war kein Schaf. Da ist jemand. Glaubst du wirklich, es ist außer uns noch einer so verrückt, sich hier in dieser Finsternis draußen herumzutreiben? Ja, da ist jemand. Ein Stückchen vor uns. Eben als es blitzte, habe ich ihn gesehen. Er kletterte gerade über das Gatter. Wer kann das nur sein? Los, hinterher. Ja. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich sofort los! Ich beiße! Plötzlich hat eine Hand ihn mit festem Griff gepackt. Dick wand sich wie ein Aal und trat dem Mann gegen das Schienenbein, dass dieser vor Schmerz aufschrie und den Griff lockerte. Das genügte. Dick warf sich in einen Busch. Leise fluchend ging sein Verfolger an ihm vorüber. Eine Taschenlampe blitzte auf. Ihr Schein huschte über den Boden, erfasste ihn aber nicht. Dick wartete, bis sich der Schein weiter entfernte. Julian! Hier bin ich. Ist alles in Ordnung? Ich habe meine Funzel verloren. Wo bist du, Julian? Auf dem Baum? Psst! Hier, auf dem untersten Ast. Ich mache kein Licht. Vielleicht ist der Kerl noch in der Nähe. Sei ruhig, er kommt zurück. Ich höre das Husten wieder. Er geht auf das Gutshaus zu. Er ist hineingegangen. Weißt du nun, wer es ist? Wir Idioten! An dem Husten hätten wir ihn gleich erkennen müssen. Den lieben Mr. Wigand. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen war das heute. Wir laufen hinter unserem eigenen Wirt her und lasst uns beinahe schnappen. Blöde sind wir. Ich wette, es brannte sowieso kein Licht im Turm. Wir haben bestimmt nicht viel versäumt, Dick. Am nächsten Morgen erzählten Dick und Julien den Mädchen von ihrem Abenteuer. Das ist gemein. Ihr hättet es uns sagen müssen. Ich wäre so gern mitgekommen und Seht ihr, ich habe doch gleich gemerkt, dass dieser Wegen verdächtig ist. Er hat bestimmt nichts Gutes im Sinn. Seine Frau weiß bestimmt nichts von diesem nächtlichen Spaziergang. Die Arme. Er hat manchmal so was Finsteres. So ein Riesenkerl, braun gebrannt mit schwarzer Mähne. So ähnlich könnte ich mir einen Strandräuber vorstellen. Kinder, die Scheuner kommen. Die, Scheune, oh, die Scheune. Ja. Die kommt Seht oh. doch mal, was da für uralte Planwagen auf der Landstraße daherkommen. Ganz verrückte Fahrzeuge und die Leute, die daneben herlaufen, sehen aus, als stammten sie aus Geschichten von Jens Großvater. Nach wenigen Minuten schon hielt die Truppe ihren Einzug in das Gut an. Die Leute gingen sofort in die Scheune, die sie auch schon in den vorhergehenden Jahren benutzt hatten, um ihre Aufführung vorzubereiten. Die vier Kinder und Timmy halfen eifrig mit, und die Scheuner freuten sich über die Hilfe. Die auffallendste Gestalt war ein kleiner, komisch aussehender Mann, der mit einem Pferdekopf unter dem Arm einherstolzierte. Ach, ich weiß. Das ist Kloppers Kopf. Der Kopf des Pferdes, das sich hinsetzen und die Beine übereinander schlagen kann. <lacht> Ganz recht. Und ich bin Sitt und muss auf ihn aufpassen. Darf ihn niemals aus den Augen lassen. Befehl vom Gouverneur. Wer ist der Gouverneur? Der da? Der grimmig aussehende Mann, der das Abladen beaufsichtigt? Ist das euer Direktor? Das ist er. Seine Lordschaft persönlich. Wie findest du mein Pferd, Kamerad? Du solltest den alten Klopper mal sehen, wenn er auf Touren kommt. Weißt du, ich stelle nur die Hinterbeine da und ich bewege auch seinen Schwanz. Du, in der ganzen Welt gibt's kein solches Pferd. Also, es, es kann einfach alles. Nur fliegen natürlich nicht. Ich darf Klopper nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Ja, Befehl vom Gouverneur. Ah, da kommt Binks. Der bewegt Kloppers Kopf und seine Vorderbeine. Pass mal auf. Hallo, Boys. Na, bewundert ihr unser Frachtstück? Hat Sid euch die Geschichte erzählt, wie Kloppers Kopf einmal vom Wagen rollte? Oh, Himmel, so wütend habe ich den Gouverneur noch nie erlebt. Ohne Klopper könnten wir gleich einpacken, hat er gebrüllt und uns beinahe zum Teufel gejagt. Uh, ho, ho, ho. Sag mal, Binks, wie wär's mit einer kleinen Probe? Gib doch mal die Beine her. ja? Sid und Binks begannen in die Segeltuchhaut des Pferdes zu steigen. Binks steckte seinen Kopf in Kloppers Hals und betätigte den Mechanismus, der die Lieder über den traurig schielenden Augen und das Maul auf- und zuklappen ließ. Ach. Ein Prachtstück, ein wahres Prachtstück. Es sieht tatsächlich aus wie ein lebendiges, verrücktes Bier. <lacht> <lacht> uh. Klopper steckt? Oh, er kann einen richtigen Stepptanz! <lacht> oh, aufhören, aufhören. Ich kann nicht mehr verlachen. Oh, Jen, wo kommst du denn wieder her? Wie ist es dir denn in der Nacht ergangen? Hast du dich vor dem Sturm und Gewitter gefürchtet? Ich habe das Licht gesehen. Was? Julian, Dick, kommt mal her. Was ist? Stellt euch vor, Jen hat das Licht im Turm gesehen. Was? Hast du es wirklich gesehen, Jen? Ein großes Licht, ein sehr großes, wie ein Feuer. Hat es dein Großvater auch gesehen? Er sagt die Wahrheit. Großvater auch. Na gut, wir gehen heute hin. Wir müssen den Turm unbedingt beobachten. Ich komme mit. Nein, das tust du nicht. Du bleibst bei deinem Großvater. Oh. Der würde sich schön wundern, wenn du abends nicht nach Hause kämst. Wie am Abend vorher schlichen Dick und Julien über den Gutshof. Quer über die Felder kämpften sie gegen den Sturm. Manchmal konnten sie kaum atmen, wenn er sie mit voller Gewalt erfasste. Ab und zu blieben sie stehen, um sich zu vergewissern, dass sie nicht vom Wege abkamen. Jetzt mussten sie eigentlich an der Stelle sein, von der aus man den alten Turm sehen konnte. Aber sie entdeckten nichts. Wenn im Turm kein Licht brennt, dann können wir ihn überhaupt nicht finden hm. Es ist ja viel zu dunkel, ihr Dummköpfe Verflixt, der lange Weg war umsonst Da ist doch jemand Wo? Oh. Ich bin es nur, Jen Ach, du ahnst es nicht, du tauchst doch überall auf Wecken, dass du uns schon die ganze Zeit beobachtet hast? Klar, kommt mit Er zog Julien und Dick hinter sich her. Und da war es, das Licht im Turm. Es blitzte auf und verschwand. Blitzte auf und verschwand. Unaufhörlich, wie ein Leuchtfeuer. Wie ein Signal. Es könnte ein Signal sein. Aber Strandräuber gibt es heute nicht mehr. Großvater sagt, es ist der Geist vom Urgroßvater. <lacht> Unsinn, Geister gibt es nicht. Aber seltsam ist die ganze Sache schon. Nur gut, dass du uns gefunden hast, Jen. Boah, je, okay, du zitterst ja vor Kälte. Vielen Dank übrigens für deine Hilfe. Wir werden uns morgen mal um das alte Gemäuer, den Turm, kümmern. Wenn du magst, kannst du uns den Weg dahin zeigen. Nein, ich habe Angst. Jetzt habe ich Angst, wo der Geist drin ist. Na schön, du brauchst nicht mitzukommen. Nun lauf nach Hause. Gute Nacht. Nacht. Jen verschwand in der Dunkelheit wie ein Wiesel. Und Dick und Julien liefen zurück. Als sie auf dem Gutshof ankamen, sahen sie etwas, das sie stehen bleiben ließ. Ein Licht, ein Licht in der Scheune. Jetzt ist es da. Jetzt ist es fort. Jetzt wieder da. Was bedeutet das? Vielleicht einer von den Scheunern. Komm, wir sehen nach. Jemand durchsucht die Taschen Ein Dieb Tatsächlich Kannst du ihn erkennen? Mr. Wiggins. Ja Das ist seine Hand Seine riesige schwarzbehaarte Hand Und dort ist sein Schatten Er muss verrückt sein Sieh nur Er befühlt die Kostüme Er schnüffelt immer weiter Vielleicht bildet er sich ein, etwas Wertvolles zu finden Gemein ist das ich möchte ihn nicht dabei erwischen, dass er die armen Scheuner bestiehlt. Das Licht im Turm und Wiggins seltsames Treiben in der Scheune. Lauter Rätsel. Wir müssen Anne und George wecken. Wir müssen es ihnen gleich erzählen. Bis morgen früh halte ich das gar nicht aus. Beim Mittagessen fiel Julian plötzlich das Licht im Turm ein. <lacht> Mr. Wiggins, es ist doch heute Nacht nicht etwa ein Schiff gestrandet bei dem Sturm? Hm. Wieso? Wie kommst du denn darauf? Nein, nein, das gibt es zum Glück nicht mehr. Die Schiffe bleiben weit draußen hm. und wir haben ja den Leuchtturm, nachdem sie sich richten können. Oh, ja. Die einzigen, die bis an die Klippen kommen, sind die Fischer mit ihren Booten hm. und die kennen die Küste ganz genau. Da kommen die ersten Leute aus dem Dorf Hurra, bald geht's los Ich darf den Scheunern helfen, Eintrittskarten zu verkaufen und Dürfen wir aufstehen? Aber natürlich, laufen. <lacht> hereinspaziert, hereinspaziert, meine Damen und Herren Hereinspaziert, hereinspaziert Die Vorstellung war ein großer Erfolg Obgleich die Darbietungen nicht einfacher hätten sein können. Die Späße waren alt und das Stück, ein schauerliches Drama, noch viel älter. Die Sängerin hatte wenig Stimme und der Tänzer hüpfte nicht viel besser als ein Schulkind in der dritten Klasse. Aber was tut es? Alle gaben ihr Bestes und das Publikum, durch Kloppers Auftreten in Hochstimmung versetzt, beklatschte fröhlich und dankbar jede Nummer. Bravo. Ich glaube, das ist fantastisch. Ja. Stell dir vor, Julien, wir könnten Weihnachten so etwas in der Schule machen. Die anderen würden umfallen vor Lachen. Aber es nicht doch erlaubt, dass wir ihn einmal ausleihen? Den Kopf kriegen wir nie. Höchstens die Beine. Bravo! Ja. <lacht> ja. Herrlich! Am nächsten Tag schien die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Ich habe heute viel zu tun, um wieder Ordnung zu schaffen. Hm. Wie wär's, wenn ihr er einen Ausflug machtet oh. und das Essen mitnehmen würdet? Oh, ja, ja das ist so herrliches Wetter. Ich habe schon alles fertig in den Rucksack dort gepackt. Ah, ja. mhm. <lacht> Oh, ist der schwer. <lacht> Sie haben wohl angenommen, dass wir die ganze Nacht wegbleiben und haben das Frühstück für morgen noch mit eingepackt, Miss Wegend. »Vielen, vielen Dank. Ihr sollt mir doch nicht verhungern. Die frische Seeluft macht Appetit.« »Herrlich! Nun wird's doch etwas mit unserem Ausflug zum Turm. Leider will Jan der Hasenfuß nicht mitkommen, um uns den Weg zu zeigen. Er hat Angst vor dem Geist des Urgroßvaters.« <lacht> »Na mir ist das auch nicht ganz geheuer.« Julian lief nun mit dem Kompass in der Hand voran. Es ging durch Felder, Wiesen und über Abhänge. Manchmal war gar kein Weg mehr vorhanden. Aber an dem immer stärker werdenden Wind merkten sie, dass es auf die Küste zuging. Dann machte der Weg einen unerwarteten Knick nach rechts. Und nicht weit entfernt von ihnen erhob sich plötzlich der alte Turm. Ein altes Wrack zerfällt demnächst. Kommt her, ich habe die Treppe zum Turm gefunden. Was ist denn das? Öl. Öl für eine Lampe. Ja. Wir müssen aufpassen, julien Vielleicht ist noch jemand in der Nähe. Kommt. Aber seid vorsichtig. Da ist einmal eine Tür gewesen. Tiefblauer Himmel. Tiefblaue See. Lehnt euch nicht gegen die Mauer. Sie könnte abröckeln. Hm. Sind das die Felsen, die wir von den Höhlen aus sahen? Ja, ich glaube. Und in einer dieser Höhlen muss der sagenhafte Strandräuberweg enden. Seht mal, hier ist ein ganz großer Ölfleck. Mhm. Hier muss die Lampe immer stehen. Er ist ziemlich frisch. Hm, Paraffinöl. Hier ist noch ein Fleck. Toll. Die machen es heute noch genauso wie die Strandräuber damals. Geben einmal Signal zum Land und einmal zum Meer. Wenn man nur wüsste, wer die gibt. Und wozu? Es gibt doch keine Wracks mehr an der Küste. Vielleicht schmuggeln sie. Das Schmugglerschiff bekommt Signal vom Turm und ein kleines Boot, ein Motorboot vielleicht, bringt die Ware bis an die Höhlen. Und von da ab damit, über den Strandräuberweg. Einfach genial, julien ich hab was gehört. Ein Geräusch, es kam von unten. Ich renn mal runter. Timmy, komm mit. Ja. Falscher Alarm. Was, Timmy? Es wird wohl nur ein Kaninchen gewesen sein. Oder ein Stück von der Mauer. Ihr könnt runterkommen. Alles in Ordnung. Aber die Ölflecken. Na und? Na und? Wir lassen Timmy an den Ölflecken auf der Treppe schnuppern. Dann wird er vielleicht eine Spur finden. Du hast wohl ganz vergessen, was für eine feine Nase Timmy hat. Prima. Fabelhaft. Eine tolle Idee. Nur schnupper mal. Los, hinterher. Ach, ist so. Wo ist Timi geblieben? Sieht ja. mal der Kamin. Hier, hinter dem Kamin. Raffiniert, ein steiler Steig führt da hinunter. Kommt mir vorsichtig nach. Eiserne Handgriffe sind an beiden Seiten. Unten angekommen nahm ein schmaler Gang sie auf, der sich in vielen Windungen zwischen hervorspringenden Felsen dahinschlängelte. Plötzlich gabelte er sich und sie blieben einen Augenblick unschlüssig stehen. Wir müssen in die Richtung. Timmy! Timmy! Der Weg gabelte sich zum zweiten Mal. Und am Anfang der beiden Gänge sahen sie eine Tür in der Felswand. Dahinter ist Timmy. Timmy, wir sind da. Oh, Timmy, wie bist du hier reingekommen? Ist die Tür in dir zugeschlagen? Seht mal, die vielen Kisten und Kasten. Ja. Oh. Oh, wir sind eingesperrt! Lassen Sie uns heraus! Lassen Sie uns sofort heraus! <lacht> Ihr seid zu ungelegener Zeit gekommen und müsst schon so freundlich sein, bis morgen da drin zu bleiben. <lacht> Tut mir leid, ja. ja in, in, in eurem Rucksack, da wird sich schon was Essbares finden. Ja, und das nächste Mal, nicht so neugierig sein. Wie gesagt, äh, <lacht> das tut mir leid. Oh, dieser Kerl, dieser Widerliche. Er muss uns von Anfang an beobachtet haben. Oh, dieser Bursche. Bestimmt erwarten Sie ein Schmugglerschiff. Vielleicht. Leider waren wir so leichtsinnig, uns hier einsperren zu lassen. Und du, Timmy, warst genauso dumm. Mm. Na, Kopf hoch. Jetzt wollen wir erst mal was essen. Die gute Mrs. Wigan. Wie dankbar müssen wir ihr sein, dass sie so gut für uns gesorgt hat. Es scheint, als hätte sie schon geahnt, dass wir so lange fortbleiben. Es war 11 Uhr nachts. Keiner hatte geglaubt, einschlafen zu können. Doch sie schliefen alle ganz fest, sogar Timmy, obwohl er gleichsam ein Ohr und ein Auge offen hielt. Plötzlich setzte er sich mit einem Ruck auf. Was ist los, Timmy? Schmuggler? Oh. Julian, Julian, es muss jemand draußen sein. Wach auf! Ach. Ach. Ach. Ach. Tatsächlich, es kratzt an der Tür. Ach. Wer ist da? Ich bin es, Jen. Jen, du? Du bist es wirklich? Hast du eine Taschenlampe? Ja, aber sie geht nicht mehr. Hier ist es dunkel. Kann ich zu euch kommen? Ja, Natürlich. Sie, ob ein Schlüssel im Schloss steckt. Ja. Aber ich kann ihn nicht rumdrehen. Zieh ihn ab und schieb ihn unter der Tür durch. Ist gut. Oh, ein Glück. Yeah. Oh, Jen, yeah, du Goldstück. Lass uns bloß sehen, dass wir hier wegkommen. Erzählen können wir später. Wir gehen den Strandräuberweg. Du bist ein wahres Wunder, Jen. Jen übernahm die Führung. Sie gingen von einer Höhle in die andere, bis in eine, von der ein schmaler Weg zu einem riesigen Felsblock führte. Und hier, versteckt hinter dem Gestein, begann der sagenhafte unterirdische Strandräuberweg. Psst, es kommt jemand. Psst. Es hat kein Licht. Zwei Männer. Ein großer und ein kleiner. Das ist bestimmt Mr. Wiggins, der riesige Kerl da. Er rudert zum Motorboot. Er muss die Küste gut kennen, wenn er es wagt, durch die Riffe zu rudern. Mhm. Es ist Zeit, dass wir hier verschwinden. Wo endet dieser unterirdische Gang eigentlich? Im Gutshof. Wahrhaftig. Sehr praktisch für Mr. Wigan. Sie gingen und gingen und gingen. Schon mehrere Kilometer. Plötzlich blieb Jen stehen. Wir sind da. Guckt mal nach oben. Eine offene Falltür. Grandios, direkt über uns. Also hier endet der sagenhafte Strandräuberweg. Ganz klar. Mr. Wiggins ist mit seinem Helfershelfer heute Nacht hier runtergestiegen. Wisst ihr was? Wir schlagen denen jetzt die Tür zu, ja. packen Säcke und alles, was wir schleppen können, drauf. Die werden fluchen. Schade, dass wir Mr. Wiggins Gesicht nicht sehen können. <lacht> Mann, ist das schwer. Ich bin hier. Hierher, hier. hier, hier. Verdammt, wie viele Leute spucken heute in der Nacht herum. Das war doch der Gouverneur, grimmig wie immer. Als ich die Taschenlampe aufleuchten ließ, war er mit einem Schritt hinter der Scheune verschwunden. Alle Fenster des Gutshauses sind erleuchtet. Ach. Ihr nur gewesen, ihr Kinder Und mein Mann ist auch noch nicht zu Hause Und ich weiß nicht, wo er ist oh, Eine schreckliche Nacht Aber ihr seid ja wieder da Und Nun nun erzählt erst mal, was los war Wir haben Mr. Rigget in der Höhle gesehen Ach, das ist nicht wahr Was sollte er denn da? Ja, ähm, wir glauben Wir glauben, dass Na? er Dass er ein Schmuggler ist Au! Du böser Junge! So etwas von meinem Mann zu behaupten, von ihm, dem ehrlichsten, anständigsten und gottesfürchtigsten Menschen unter der Sonne. Du entschuldigst dich. Auf der Stelle entschuldigst du dich. Regen Sie sich doch bitte nicht so auf, Mrs. Wiggins. Es tut mir so leid, dass ich Sie böse gemacht habe. Böse, ja, das bin ich. Böse, so etwas zu behaupten. Er war bestimmt nicht in der Höhle. Aber wenn ich nur wüsste, wo er ist, wo mag er denn nur sein? Auf dem Strand? Weg. Wir haben ihn eingesperrt. Wir haben die Falltür zugemacht. Ja. Das ist nicht wahr. Das glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Gleich wird er zur Tür hereinkommen. <lacht> Nein, ich habe Angst, ich habe Angst Oh, Wigand, da bist du ja Was für schreckliche Geschichten haben die Kinder von dir erzählt Du seist in der Höhle gewesen, um zu schmuggeln und, und, und auf dem Strandräuberweg in die Falle gegangen Denn sie haben die Falltür zugemacht Das ist wichtig, sehr wichtig sogar Aber ihr habt euch geirrt, Kinder Ich bin kein Schmuggler ich arbeite mit der Polizei zusammen. Ich wartete am Strand, um die Bande zu fassen. Äh, habt ihr wirklich die Falltür zugemacht? Und die Männer da unten eingesperrt? Ja, Mr. Wigand. Rufen Sie die Polizei. Wir kriegen sie. Wir brauchen nur Maschinenraum, auf Sie zu warten. <lacht> Kommt. Die Mädchen bleiben hier. Ja, bleibt nur bei mir, ihr Mädchen. Jen ist schon entwischt. Das Abenteuer lässt er sich nicht entgehen. Ach, diese Unruhe so spät in der Nacht. Warum hat mir mein Mann nie erzählt, dass er mit der Polizei zusammenarbeitet? Warum hat er mir nie verraten, dass er Schmuggler an der Küste jagt? Unterdessen liefen Dick und julien fiebernd vor Spannung mit Mr. Wiggand über den Gutshof. Jen hielt sich wie immer vorsichtshalber im Hintergrund und Timmy leistete ihm Gesellschaft. Am Schuppen angelangt, riss der Gutsherr sofort die Tür auf. Jetzt haben wir... Oh, sie sind entwischt... Jemand hat die Falte geöffnet. Wer hat sie herausgelassen? So ein Pech, so ein verdammtes Pech. Verdammt! Am nächsten Morgen wachte Julian als Erster auf. Der ungewöhnliche Lärm, der auf dem Gutshof herrschte, ließ ihn zunächst ans Fenster laufen. Die Scheuner waren im Aufbruch und verluden ihre Habe auf die Wagen. Da! Plötzlich kam Julian die Erleuchtung. »Mr. Wigand, Mr. Wigand! Ich habe mich an etwas erinnert. Der Gouverneur hat heute Nacht im Schatten der Scheune auf die Schmuggler gewartet. Als er uns hörte, glaubte er, es seien seine Helfer. Hierher, hier bin ich, hat er geflüstert. Als ich die Taschenlampe aufleuchten ließ, ist er im Schatten der Scheune verschwunden.« Sicher hat er die Falltür geöffnet. Wissen Sie denn, was geschmuggelt wird? Ja, Rauschgift, das Sie zu hohen Preisen verkaufen. Wenn es nur ein kleines Päckchen ist, dann kann man es überall leicht verstecken. Ah, Da kommt Sid. Na, ihr Helden. Klopper will sich doch schnell von euch verabschieden. Er hat sich ordentlich Sorgen um euch gemacht. Her mit Klopperskopf. Kopf. K Kinder, das, das, das dürft... Hey, hey, halt, halt! Was fällt denn hier ein? Bringen Sie sofort zurück. Wir fehlen vom Gouverneur. Na so, was... Was ist denn in den Jungen gefahren? Hat er einen Sonnenstich? Mr. Wigan, warum lässt der Gouverneur Klopperskopf immer so gut bewachen? Hat er irgendetwas darin versteckt? Wir müssen sofort hinterher. In diesem Augenblick erschien Dick wieder den Gouverneur und zitt dicht auf den Fersen. Dick stürzte auf den Gutsherrn zu. Nehmen Sie Kloppers Kopf, nehmen Sie ihn. Ich wette, das Schmuggelware drin. Was soll denn das? Geben Sie das her, geben Sie her. Was, was soll denn das? Lassen Sie mich los. Hier ist überhaupt nichts. Lass ja, halt ihn gut fest, August. Sie, sie ich will her. mir den guten alten denn? Klopper mal ein bisschen näher ansehen. Geben Sie sofort das Pferd her. Es ist mein Eigentum. Geben Sie mein Pferd her! Es ist Ihr Eigentum? So, so. außen so gut wie von innen. Das, das, das darf doch nicht. Was, was ist mit Klopper? Wir haben nie gewusst, dass ein Geheimnis in ihm steckt. <lacht> Geheimnis. Lächerlich. Hier gibt es kein Geheimnis. Aber ich habe das Geheimnis schon herausgefunden. Was ist denn das hier? Ein kleines Paket aus einem Geheimfach in Kloppers Kopf. Ein kleines Paket, das, das sicher viel wert war. Was sagen Sie dazu, Gouverneur? Ist es eines der Päckchen mit Rauschgift, das Sie seit Jahren an Land schmuggeln? Haben Sie deshalb den alten Pferdekopf so sorgsam bewachen lassen? August, schließ den Gouverneur in den Schuppen drüben ein, dann setz dich aufs Rad und hol die Polizei. Und mir hat er dieses grässliche Zeug in Verwahrung gegeben. All die Jahre habe ich dem Gouverneur, ohne es zu wissen, bei seinen schmutzigen Geschäften geholfen. Niemals werde ich wieder mit Klopper arbeiten. Niemals! Nein, Sid, mit Klopper treten wir nicht wieder auf. Er wird uns nur Unglück bringen. Wir nehmen stattdessen einen Esel und studieren was Neues ein. <lacht> das ist ja alles in Ordnung. Holt die Vorder- und die Hinterbeine. Ich werde den alten Klopper an mich nehmen. Ich habe ihn immer gern gemocht und äh, mir bringt er bestimmt kein Unglück. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Sie können jederzeit meine Scheune benutzen. Also, bis zum nächsten Mal. Danke, Mr. Wiegand, und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Klopper, du siehst aus, als wärst du lebendig. Was wollen Sie nun mit ihm machen, Mr. Wiegand? Ich werde ihn... Dick und hm. dir schenken, meinen Freunden und Helfern. Ist das wirklich wahr, Mr. Regent? Vielen Dank! Ja, Aha, ja. oh. Aber nur unter einer Bedingung. Am Tage, bevor ihr wieder nach Hause fahrt, gebt ihr uns eine Vorstellung. Abgemacht! <lacht> Seht doch nur, wie er uns anschielt der alte Klopper! Er zwinkert uns zu! <lacht> wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Hen und George und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir.